Бункер 18. Рік Великого Повстання 25. Дні смерті були днями народження. Так говорили ті, хто залишився, щоб полегшити свій біль. Старий чоловік помирає, а хтось виграє в лотерею. Діти плачуть, а сповнені надії батьки плачуть від радості. Дні смерті були днями народження. І ніхто не знав цього краще, ніж Мішен Джонс. Завтра йому виповнюється 17. Завтра він стане на рік старшим. Це також буде 17 -та річниця смерті його матері. Цикл життя був усюди. Він огортав усе, наче великі гвинтові сходи, але ніде це не було так очевидно, ніде не було так ясно видно, що дане життя було відібране, як у нього. І тому Мішен підійшов до свого дня народження без радості, з важким тягарем на своїх молодих плечах, думаючи про смерть і не святкуючи нічого. Три сходинки нижче від нього, ідучи в ногу за ним, Мішин чув, як його друг Кем хрипить, несучи свою половину вантажу. Коли диспетчер призначив їм тандем, хлопці кинули монету, і Кем програв. Це залишило Мішена попереду з чітким оглядом сходів. Це також дало йому право встановлювати темп, і його темні думки робили його злим. Того ранку на сходах було небагато людей. Діти ще не прокинулися і не пішли до школи, ті з них, хто ще не ходив. Кілька сонних продавців, похитуючись, йшли на роботу. Були працівники сфери послуг із масляними плямами на животах і латками на колінах, які закінчували нічну зміну. Один чоловік спускався, несучи більше, ніж повинен нести на порті, Але Мішен не був у настрої, щоб покласти свій вантаж і зважити чужий. Достатньо було грізно поглянути на цього джентльмена, щоб він зрозумів, що його помітили. «Всі три!» – буркнув він Кему, коли вони минули 24-й поверх. Ремінь-порт'є врізався йому в плечі. Вантаж був важким. Один чоловік спускався, несучи більше, ніж повинен нести не носій, Але Мішин не був у настрої, щоб покласти свій вантаж і зважити чужий. Достатньо було грізно поглянути на цього джентльмена, щоб він зрозумів, що його помітили. «Ще три!» – буркнув він Кему, коли вони минули 24-й поверх. Ремінь-носія врізався йому в плечі. Вантаж був важким. Ще важчим було його призначення. Мішен не був на фермі майже чотири місяці, стільки ж часу не бачив свого батька. Взвичайно, він бачив свого брата в гнізді час від часу, але все одно минуло кілька тижнів. Прибути так скоро до свого дня народження було б незручно, але цього не можна було уникнути. Він вірив, що його батько, як завжди, проігнорує цю подію, проігнорує той факт, що він старіє. Минувши 24-й поверх, вони увійшли в інший простір між рівнями, повний графіті. У повітрі висів шкідливий запах саморобної фарби. Нещодавно виконані роботи місцями стікали, частина з них була зроблена напередодні ввечері. На вигнутій бетонній стіні, далеко за перилами сходів, великими літерами було написано «Це наше НЛО». Сленгове слово «Сайло» здавалося застарілим, хоча фарба ще не висохла. Ніхто більше так не говорив. Вже багато років. Далі набагато старіше. «Почисти це, мамо!» Решта була замазана фарбою цензури. Ніби хтось не міг прочитати це і не заповнити пробіл. У будь-якому разі перша половина була найгіршою образою. «Геть верхніх!» Мішин засміявся з цього. Він показав це кему. Ймовірно, це намалював якийсь підліток, народжений вище середнього рівня і сповнений ненависті до себе, який не міг змиритися зі своїм щастям. Мішин знав таких. Вони були його людьми. Він вивчав усі ці графіті, намальовані поверх графіті минулого року і тих, що були ще багато років тому. Саме тут, між рівнями, де сталеві балки простяглися від сходової клітки до цементу, такі гасла сягали по колінь. «Кінець наближається!» Мішин пройшов повз це, не маючи сил сперечатися. «Кінець наближався!» Він відчував це з усім своїм єством, Він чув це в хрипінні бункера з його розхитаними болтами та іржавими з'єднаннями, бачив це в тому, як люди останнім часом ходили з піднятими до вух плечима, притискаючи свої речі до грудей. Кінець наближався для них усіх. Його батько звичайно сміявся і не погоджувався. Мішенчув чув голос батька з усіх рівнів, який розповідав йому, як люди думали те саме задовго до того, як він і його брат народилися, що це була гординя кожного покоління думати про це заново. Думати, що їхній час був особливим, що все закінчиться разом з ними. Його батько казав, що це надія змушувала людей так відчувати, а не страх. Люди говорили про наближення кінця, ледь приховуючи посмішки. Вони молилися, щоб коли вони підуть, вони не пішли самі. Вони сподівалися, що ніхто не матиме щастя прийти після них і жити щасливим життям без них. Такі думки викликали умішена свербіж у шиї. Він тримав ремінь для перенесення однією рукою, а другою поправляв вождя на шиї. Це була нервова звичка ховати шию, коли він думав про кінець усього. «Усе гаразд там на горі!» – запитав Кем. «Усе гаразд!» – відповів Мішин, усвідомлюючи, що він сповільнився. Він міцно стиснув ремінь обома руками і зосередився на своєму темпі на роботі. У його голові лунав метрономом з часів, коли він був тінню – тік-так, тік-так – для тандемних перевезень. Двоє носіїв з хорошим відчуттям ритму могли війти в ритм і піднятися на десяток поверхів, не відчуваючи важкого вантажу. Мішин і Кем ще не досягли цього. Час від часу один із них мусив переставляти ноги або коригувати темп, щоб відповідати іншому. Інакше їхній вантаж міг небезпечно хитатися. Їхній вантаж. Так було легше думати. Краще не думати про це, як про тіло. Мертву людину. Мішин думав про свого діда, якого він ніколи не знав. Він загинув під час повстання 78-го року, залишивши сина, який перейняв ферму і дичку, яка стала стругальницею. Тітка Мішина кілька років тому покинула цю роботу. Вона більше не вибивала плями її ржи, не грунтувала і не фарбувала необроблену сталь. Ніхто цього не робив. Ніхто не переймався цим. Але його батько все ще обробляв ту саму ділянку землі, яку обробляли покоління хлопців-джонсів, вічно наполягаючи, що нічого ніколи не зміниться. «Це слово означає щось інше, ти знаєш?» – сказав йому колись батько, коли Мішен заговорив про революцію. «Воно також означає кружляти, обертатися, один оберт, і ти повертаєшся туди, звідки почав». Такі речі любив говорити батько Мішина, коли священники приходили поховати людину під його кукурудзою. Його батько утрамбовував землю лопатою, казав, що так і має бути, і садив насіння в акуратну ямку, яку зробив своїм великим пальцем. Мішин розповів своїм друзям про це і інше значення революції. Він прикинувся, ніби сам його придумав. Це був саме той вид псевдоінтелектуального нісенітництва, яким вони розважали один одного пізно вночі на темних сходах, вдихаючи картопляний клей із поліетиленових пакетів. Його найкращий друг Родні був єдиним, кого це не вразило. «Нічого не зміниться, поки ми не змусимо це змінитися», сказав він із серйозним поглядом. Мішен замислився, що зараз робить його найкращий друг. Він не бачив Родні вже кілька місяців. Те, чим той займався в АйТі, надавало йому можливості часто виходити з дому. Він згадав кращі дні, коли ріс у гнізді з друзями, з якими їхні стосунки були міцними, як кулак. Він пам'ятав, як думав, що вони всі залишаться разом і старітимуть на горі. Вони житимуть у тих самих коридорах, дивитимуться, як їхні діти граються так само, як колись гралися вони. Але всі вони пішли своїми шляхами. Важко було пригадати, хто зробив це першим, хто відкинув очікування батьків, щоб піти їхніми слідами, але зрештою більшість з них так і зробили. Кожен з них покинув дім, щоб обрати нову долю. Сини сантехніків зайнялися сільським господарством, дочки працівниць кафетерії навчилися шити, сини фермерів стали носіями. Міжін пам'ятав, як злився, коли покидав дім. Він пам'ятав сварку з батьком, як кидав лопату і обіцяв, що ніколи більше не купатиме траншеї. У гнізді він дізнався, що може бути ким завгодно, що сам відповідає за свою долю. Тож, коли він став нещасним, він вирішив, що це ферми змушують його так почуватися. Він вирішив, що це його родина. Він і Кем кинули монету в диспетчерській Орел за решку, і Мішен опинився за плечима мертвого чоловіка, притиснутим до своїх. Коли він підняв погляд, щоб оглянути сходи попереду, потилися його голови, торкнулося голови трупа через поліетиленовий пакет. Дні народження і дні смерті були тісно стиснуті. Дві половини однієї монети. Мішен ніс їх обох. Цей вантаж призначений для двох. Він піднімався по сходах по дві сходинки за раз, у жорстокому темпі до ферми своєї юності.